Отець Ілецький задумався. Робіть, як знаєте, але я на вашім місці перше всього пильнував без школи. Розуміється, отець добродій навіть не уявляє собі, як мені прикро без роботи ходити, а тут Бог знає, коли тая школа буде готова. А що вас це обходить? потішала шагая, добродійка Єлецька. Ви завійте не відповідаєте. Але совість мені не дає спокою, і я хочу просити отця добродія, щоб були ласкаві відправити службу Бошу на відчинення шкільного року. Тепер гарна погода, спробую з дітьми під голим небом науку тримати. Це я вам можу хоч би й завтра зробити. Пішлю мого дяка до Кирикучки, а рано ваша Марта, як побіжить з селом, то дітей не злітається, як комашні. Пощо робити такий алярм, – супротивилася добродійка, – і позавтра день – «Хай буде позавтрі», – притакнув отець Ілецький, і Шагай подякував за гостину та хотів іти. Але його не пустили, мусив лишитися на вечерю. А по вечері добродійка спитала, де він буде спати, коли в школі така руїна. «Я вже казав собі постелити на стриху», – відповів Шагай. «Правда, в школі стриг гарний, але чую, що там також дах направляють. Ще вас хто нападе вночі?» – Шагай розсміявся вголос. голос. «Голий розбою не боїться, що він з мене возьме. Ганя відпровадила шагая до фіртки, бо Мартин вже спав, а фіртку замикалося на ключ, хоч злодій, коли б хотів, то міг легко кудибудь перелізти. Ніч була гарна, погідна, падали зорі, і дикі гуси відлітали. Шагай і Ганя не спішилися до фіртки, хотілося стояти, дивитися на небо і говорити. Говорити тихо, з душі до душі, щоб було мало слів, а багато з місту, щоб слова падали, як зорі, і летіли, як ті дикі гуси, кудись у вирій, бо тут незабаром зима настане. Але таких слів ніяк не могли підібрати, хоч чули, що мають собі багато дечого сказати. А може, якраз і тому? Може, тому не хотіли балакати пустого? Мовчки стиснули собі долоні. Добраніч вам, пані. ніч, пане Шагай повернула ключем і ловила відгук його рівної спокійної ходи. Стежка м'яка, ще не просохло болото. Хода лунала тихо, як шепіт, як зникла і розвіялася, як тінь. Ще тільки легкий стук долетів здалеку до неї, це, мабуть, він відчинив двері у школі. Добра ніч! І нараз перед очима Магані два сяєва майнули, Дві зорі відірвалися від неба і канули в безвість. Жахнулася і перехрестилася двічі, Від тих зір буцім якось ясніше стало. Невже ж це вона, любов? Мов прикипіла до місця, Чула тільки, як билося серце у груди, Інакше, ніж донині. Невже ж це вона, та невідома і так довго ждана, Дикі гуси десь далеко кричали. Отець Ілецький не лише службу Божу відправив, але й проповідь сказав на тему «Пустіть дітей до мене». Заохочував своїх парохіян, щоб вони дітей у школу раду пускали Не дивлячись на те, що може котресь при господарстві потрібне Гуси пасти або худобу гнати на стерню В школі вони не змарнують часу Там тільки розуму наберуться і письменними стануть А нині такий вік, що без письма ти не чоловік Отецілецький вказав на те, що де менше неграмотних Там більший добробут Там люди собі легше дають раду і краще живуть і наші житники, казав, може були б до повних житниць подібні, коли б ми в серця діточі сіяли здорове зерно, а не кукіль. Школа те здорове зерно посіє, а сіячем буде наш новий вчитель. Отець Ілецький не проповідував, а промовляв як батько до дітей, іноді тільки якесь речення зі святого письма навів або пословицею проповідь прикрашав. А що найбільше здивувало Шагая, так це його мова». Отець Ілецький промовляв хоч не літературною, а все ж таки народною мовою, такою, якою люди в житниках говорили. Майже ніяких впливів слова не чулося, ніяких зворотів, ані слів чужих для нашого вуха. Шагай подякував свому Парухові і тільки тих дітей пустив додому, що ще не ходили до школи інших, уставив двійками, від найменших починаючи, і випроводив у поле. День був погідний і доволі теплий. Сонце лагідно всміхалося з неба, небо було чисте, і контури предметів, аж до лісів на виднокрузі, рисувалися виразно і різко. Шагай почував себе добре, свідомість, що він вже не тиняється без діла, а починає свою роботу, підбадьорювала його. І хоч така робота не така, як повинна би бути, а все ж таки він щось робить, учить дітей походом іти, тримати крок, не сваритися з собою і не штовхатися по дорозі, бо це погано. Може, ті діти, як підростуть, то так само згідливим попрямують, куди їм життя покличе. Люди ставали на полях і зглядалися на ті діточі маневри. Дехто посміхався і жартував собі трохи. Але Шагай того навіть не слухав. «До пані, до нашої пані ходім», – почув у перших рядах. А за ними й далі стали просити. «До пані». Догадався, що діти хочуть поступити на цвинтар до Варської. Захитався. Не чекав такого сентименту від дітвори, призвичайної до грубої сільської поведінки. Але хитання не тривало довго. «Підемо», – відповів і провадив першу пару до цвинтарних воріт. «Тільки, діти, не бігати мені на гробах, бо там ваші близькі лежать, і не пустувати, бо то цвинтар». Діти йшли доріжкою, поки не скрутили на вузькі стежки поміж гробами. Обступили могилу вінком і шептали молитву. Шагай і собі кляк. Він не був чутливий, а може не хотів ним бути, бо в нас і так чуття забагато, але цей вияв діточої вдяки для своєї вчительки зворушив його. Долонями очі прикрив, пригадалася йому фотографія Варської. Варська ожила в його уяві, ніби балакала до нього і всміхалася. «Бачите, діти не забули про мене», – хвалилася. «Комашки у траві бриніли. Стрикав польний коник, ніби могила говорила Встав, стріпав порох з колін і мовчки попрямував до брами Діти шнурком потягнули за ним, як гуси На окопі здивовано хиталися берези Замкнув за собою ворота, заскрипіли голосом від летних журавлів на дорозі знову ставив дітей двійками, не штовхалися і не прозивали. На їх личках видно було скуплено святочний настрій. Бутім від причастя вертали. Не кінь, а якесь тихе сяєво мерехтіло на них, сяєво, яким їх добра вчителька озарила. Раз добром налите серце, вік не прохолоне, пригадав собі Шагай поетові слова. Не прохолоне. Походили ще трохи по полях і вернули під церкву Церква, як часто густо наші старі церкви, стояли на горбку З одного боку цей горбок був навіть доволі високий Пологим спадом скочувався на поле Тут діти посідали рядком на муравнику Одні вище других, як до фотографії А Шагай став напереді Повернувся до них лицем і розпитував, як котре називається Де мешкає, скільки йому літ І як довго ходить до школи